Slavoslovia A78, -a, de mulțumire a fiilor împărăției către Domnul cel tare și puternic. Aleluia, slavăție, Tată ceresc Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim fiindcă ai făcut cerul și pământul, viața și pe noi, oamenii, ca semn că ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavăție, Tată ceresc Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim fiindcă ții prin puterea ta viața și pe noi ca să-ți aducem rodă în belșugat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai făcut după chipul și asemănarea ta ca dar și destin minunat! Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, Domnul cel tare și puternic! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă de la naștere, prin botezul ortodox, cămașa de nunta, Harului, Crucea și Îngerul de Pază să ne ocrotească ne-ai dat! Aleluia, slavă ție, Tatăl Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim pentru puterea de-a trece peste șerp și peste scorpii, iar biserica ta peste porțile iadului a călcat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, mulțumim, fiindcă biruința ta în mâinile noastre ai așezat, pe demnul i-ai legat și i-ai alungat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin adevărul Tău ne-ai sfințit și culmina lumina lină a Duhului Sfânt pe noi, de toate sectele satanice ne-ai ocrotit. Aleluia, slavă, Ție, Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă neamul nostru, din mormântul satanismului comunist, l a inviat și între fiii invierii ne a ridicat. Aleluia, slavă, Ție, Tată Ceresc, Domnul Cel Tare și Puternic! Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă puterea rugăciunii, în cugetele noastre ai așezat și cuvintele buzilor noastre le-ai ascultat. Aleluia, slavă ție, Tatăl, Cere Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă în împărăția ta, pe calea cea luminată cu ungerii tăi, ne-ai chemat.